Malerriko herrialde Katalanetako Galiziako eta Espainiako ikasleek kreba bateratu eratu atera deitu dute hurriaren amaikarako eta guk horretarako telefonaren beste aldean dugu ikoitza errexe ikaslea bertzaleakeko ordezkaria horriburu zitzeiteko. Eguno, nikoitz? Eguno, maiz. Bueno, eren egun orkeztu zenuten e, Madrilen, greba egiteko asmo hori, e, zer dela eta zein dira arrazoi nagusioiek? Bueno, guk e, baloratu izan dugu azken e, hilabetetan, batez ere azken ikasturtetan, una bueno, de Espainiaren gobernu zentraletik imposatzen ari zaizkigola aimat murrizketa eta baita e, erreforma. E, reforma. zaigu e, krisiaren aitzakipean zerbitzu publikoen e, gainbera egiten ari direla eta zerbitzu publikoak erabiltzen ari dituztela, nolabait krisi hori e, konpontze bidean edo edo bueno, guk baloratzen dugu gure eskubideak erabaturatu nahian. Ta bueno, baloratu genuen Madrid gobernutik PPren gobernuetik batez ere ezkuntzarekin izan duten azken hilabeteotako jarrera, eta, bueno, pentsatu genuen nola bai, eh, Naiz eta eskuntza mugimendua haberak edo eskuntza komunitateak erantzunak eman izan dituen, gure kasuan adibidez, haipagarriena ba, Nafarroako azken mobilizazioak, pentsatu genuen eh, itazlea protagonista den mobilizazioagun bat antolatzea garrantzitsua izango zela, horregati dator ere neguneko konkubatoria hori. Mm -hmm. Aipatzeko da, bueno, azken urteetan eta bereziki Bolonia sartu denetik an ikasketak egitea ere askoz garestiagoa dela. Bai, bai vagenioen, vagenioen indala 10 bat urte, e, basetorrela Europa mailatik nolabaiteko prozesu merkantilista bat, ezta. Mm -hmm. Momentu hartan, e, inork ez egun kasu handirik egin eta betien beti bezala beti ikaslagalitu ginen ero eta ekstremista bezala eta gaur egun e, konprobatu da, ez dago da hori e, ukatzen duen errektoreik edo hezkuntza addientaririk ezeta. Egia da e, e, e, oin dela hamar urten proiektua bat zana edo ustezko proiektua zana, Gaur egun gauzatzen ari da baita Euskal Herriko Unibertsitate guztietan ere. eta Kikustiko da aurtengo ikasturtan matrikulazioak berak zelako zelako gorakaka izango duen eta zoritzarretan izango direkasleak, sentzu eh matrikulatzeko arazo arazo larriak izango iztela. Ze lehengo e, sistemarekin naiz etaagian honena ez izan, e, ikaslek lan egintze zezaketen, ikasketekin lana bateratu zezaketen, baina Boloniak e, klasetara joan behar hori aplikatzen du eta lan batekin uztartzea iezinezkoa. Ba, e, guk pentsatzen dugu hori dela azken finean behiatzen dutena, ez? Ikasketetara soilik bideratu egongo den e, ikasle izan ere oraindela Etenbora bat bai definitu genuen full-time ikasle figurau da, ikasketetara soilik egon daiteken ikaslea. Eta horrek, e, erabat baldin du dugu e, ikaslea beraren ikasteko eskubidea. izan ere, e, medio ekonomiko handiak ez dituen ikasle batek, ezin izango du unibertsitateango imaiako ikasketa horiek burutu, ezin izango dituelako batez ere horrein edo gurasoek horrein dizute, edo sukzeuk ezin izango duzu zure matrikola horrein du zeren eta gara ez ditzen baldin bada, Unibertsitateko matrikula bera, eta gainera, unibertsitatean e, pasatu dituz bardituzunikaz orduak handiagotzen badira, ez dizu ino gaukerarik ematen e, lan egiteko, baina, bai lan egiteko, ez eta zure bizitza pertsonela, bai, modu azke baten garatzeko ere. Aipagarria da, estatu Espainiarreko e, elkarte asko edo ikasle elkarte asko e, batu zate, zaretela greba deialdi hau egiteko? Bai, pesta zen Modu autonoma batene Euskal Herriko ikasleok badeukagula naiko arrazoi erantzuteko, baina e, Izabel Zela eta Nafarroako hiribaz kontsilarien gainetik bat zegoela erantzule, erantzule konkretu bat. Eta erantzulori peperen gobernua dela e, ondoro dugu, eta batez ere Berk, José Nazio Bert ministra. Orduan, pelsatu genuen Euskal Herritik, proposan batera batea, estatuko gainuntzeko nazio zapalduetako ikaslea antolakundei, Eta bai, eta begienez ikusi zuten eta pentsatu izan dugu egun bateratu bat eurekin batera deitzea, beste bederatzi ikas lantsolakundeekin. E, urriaren 11, arrazoi bereziren bat batengatik zuen egun hori. Bai, bai, eta kasualitatea urriaren 11 eguna bere izatea <coughs> izan ere, bueno, guk hemen Euskal Herrian irailaren 26an e, gehiengo sindikal eta sozialak ditutako greba orokor bat deukagu ere, uh -huh. baina pentsatu genuen e, batez ere ikaslehoi eta batez ere nazio zapaldeetako ikaslehoi e, urriaren 11a bezalako egun bat, ba biztate edukan simbolismoagatik ondo ondo dator kigula. Urriaren 11a bera, eh bueno, hispanitataren egunaren bezperada, horregatik jarri genuen egun hori eta bueno, pentsatu dugu eh nolabait Berten erreformei esezkoa ematetik gura alternativa propioak eraikitzera pasatu Bargarela. Alegia Urriaren amaikan eh ikasleria guztia, ikasleria guztiak erakutsiko du kaletan hezkuntza erreforma baten kontra gaudela eta urriaren 12an aldiz dei egingo digu ikasleriari herrieskolen bitartez ba jaiegun inpotsatu bati intxumiziagin eta beren e, eskola eredua definitu dezaten. E, zuen leloa eh erreformeez herriarentzat hezkuntza erritarrek egina edo herrientzat, amaikabi derramabi, e, ze, zer da amaikabi derramabi, pentsatzen dut datarekin lotuta eongo dela? Bai, bai, bueno, lema herrialde e, bakoitzak, berea zehaztu dezake baina bai pentsatu genuen, lema man komun bat behar genuela, eta hortik eratorri dator, e, bueno, espaino lesa zazen no a la reformaz, educación del poblo i los pueblos, eta bai da purbat e, ikas lantolakunde guztiok e, rebendikatzen duguna, ez da, e, eskuntza Herri bat egin marduela, eta bai herritarrak ezteko, eta baita herri hori esteko ere, orduan e, lemaren aldetik hori dago, pentsatu izan duguna. Eta gero, e, azpilema bezala da, bai ikusten da argita garbi, kartel guztietan eta prentza horrekotan, amaik abiderra amabi. Eta hori bat ez ere da, bueno, teknologian mundu, mundu berri honetan, edo txaren sozialen mundu berri honetan ikusten genuen beharra, ba, alor hori ere jorratzeko. Beraz, e, pentsatu zen, Olako Twitter bidezko hashtag oietako bat, etiketa uhum. oietako bat zortea, eta amaika xamabi da e, bueno, e, data zukean ipatu duzun bezala, baina askoz gehiago ere bada, berez amaika egunan litzake, xamari egiten dio referentzia, hau da hurriari eta amabi 2000 amabi. Baina bada ere nola bait, keiniu bat egitea e, urriak amaika eta amabian mobilizatuko garen horri, ez bakarrik amaikan erreforma batia ezetzezateko, Baizik eta hamabian, hispanitataren eguna nintzumiziaren bitartez gura alternatibak pizkanaka pizkanaka erakitzen zuateko. E, zuen aldetik, gogur nahi duzue, e, subjetu aktibo izan behar duzuela eta mugitu egin behar dela gauzak lortzeko. Bai, bai, pentsatzen dugu, egune es, e, eskuntza sistema errotonetan ikaslea subjetu pasibo dela. Ikaste egietara doa, bertane lekzio bateo beste jasotzen du eta berriz etxera egiten du vuelta. Da guk pentsatzen dugu, Eskuntza sistemaren protagonista eh, ikasleak izan bar duela, izan ere berada eh, eskuntza hori jaso bar duen, eta berada ez situa izango dena, eta horregatik pentsatzen dugu, behintzate eskuntza sistema eh, delakoa delarik, edo zein arlotan eh, ikaslea bere izan bar dela sujetu. Eta nola ez, zapalkuntza bat pairatzen dugu momentutik, horri ba, erantzun eman barrioan sujetu aktibua ere ikaslea bere izan bar dela. Iko itz, e, orain arte, lehenengo e, agerraldia egin duzu, mendik aurrera kauza gehiago esaten joango zarete, informazioa zabaltzen, non aurkitu dezagake ikasle horrek, edo jendeak e, informazio hori? Bueno, bai, e, aipatu bezala lehenengo agerraldia burutu genuen, eskuntza Ministerio Madrien, eta plaza datu genuen makarri zanzan gure, gure adostazu minimoietara ietara eldu ginen manifestu bat, eta urriaren amaikako data bera. Da, mm. aurrera, e, Euskal Herriko ikasle batek, e, Iak planteatutako, edo e, Euskal Ikaslok planteatutako mobilizazio guztien berri, izango du ikaslabertzaleak.org gugunean, baina dinamika guzti honen informazio orokor guztiak, bai Euskal Herriko, eta baita Espainiar Estatuko Gainuntzeko Zapalutako naziotako informazio guztiak topatuko du, amaikabideramabi.wordpress.org. .com atarian. Bai, Ikoidzarrese, eh, Iako ordezkaria, mile esker gaur oiartzu irratzean izategatikan eta emango dugu zuen berri mendi gaurrera ere. Bai, eskerrik asko zuei.